Ok, sastanak za 12. december 2010. počinje, molim se ovaj da čekaju svoj red na reč, da ne bi došlo do svađa kao prošli put. Ovako, za početak, ovo ovaj je zadnji put da održavamo ovakav sastanak, sledeći put, a, ko se ne pojavi u osam, ne mora da prisustuje uopšte, znači neko posluša snimak. A, u 8 sastanak počinje ne u pola 9 ne u 15 za 9:10 do 9:08 ako možete dođite u 8 ako ne ne morate. Onda ovaj, ja više neću održavati u tom slučaju. A e, oko teme e, danas opet naravno film, a, prevod filma i timovi kao i svake nedelje u ostalom. Ovako, film. Rešili smo neke stvari. Zakazana je sala u Zrenjaninu. Ona je potvrđena 100%. U Beogradu je na 90%. Treba još da zakažemo kada budemo imali sve potvrdno za prevod u isto na nekih 90% to ćemo čurišati snežane kasnije A, šta još plakati su isto u najavi bit će odrađeni Pokušaćemo ćemo ovih dana će vam dati informacije znači po kojim gradovima će se plakati lepiti A, zatim dobit će određene osobe te plakata da polepe, možda će biti tu i neke brošure i oj, bilo bi super ako bi uspeli na neke lokalne radio stanice ili TV stanice da izađete a mi ćemo pokušati na nivou Srbije ovo da uradimo Dalje, da li neko smatra da ima negde još potrebe da se film prikazuje da su ove pomenute 3 lokacije i da li ima neki predlog, idemo redom od Ane, nemoj da moram da prozivam. Ništa. Bojane, kažem nemojte da moram da prozivam, idemo redom. Ne, to je niti ništa. Ništa, ništa. Ništa, doćemo tamo gde bude. Premijera. A ti si nov, a ti si nov ovde, ali idemo redom od gore ka dole. Ako a, film je The Guest 3, Moving Flowers. Ah, Shomi. Shomi jeste tu. Sne Snežana, ovaj, ajde, pošto ovaj, znamo da ti u Nišu si zadužena za to, da li ima nekih novih informacija. Pa, u suštini nema, ovaj, uh, sutra se ide na sastanak sa direktorom sa KT, pošto smo rešili da, malo, da prebacimo sve to na jednu lokaciju, koja će biti malo veća, i da udružimo snage da se to bolje odradi. Imaćemo jaku medijsku kampanju, vrlo jako. Imamo tim dobar izvežban sa festivala, oni to stalno radi, tako da u suštini nemamo nikakvih problema. Oket, okay, pa ćemo poslije pričati kad ja ćete to imati tačno, ali ajde, ajde da nadužimo sada. A srž je nest da nisi tu, ali imaš neku ideju, ovaj da li bio još nekad trebalo da se održi projekcija. Vidi, ovaj mislim da da je sa ovim do da sada rešenim prostorima relativno kažem, da kažem dobro pokriveno za da južnu Srbiju. Eto, postoji Niš, uh, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Novi Sad je pod upitnikom, Novi idećemo. Al mislim da je to donekle, okej, okay, šta sad radimo ako nemamo dalje gde? Okej, okay, uh, Džole Nisus Džorđe Nek' se pokri okay. prva vatra i graga, kasno vidjet ćemo. Okej, intelektualni otpad. Još se čujemo. Hmm. Dobar večer, pre svega svi vam, mi smo eto prvi večeras, ili ono sad. Dakle, ovaj, nešto nam, eto mi smo pokrenuli taj sajt, imamo i radio ovde dole kod nas i ne znam, mogli, mogli bismo da iscivamo i taj, taj film, tu projekciju plakate i sve ostale stvari. Samo bismo čuli ta projekcija kad ide, kad je to 11. janura valjda premijera, nismo upoznati sa tim, pošto vidimo da imate veću priču o tome, jel Vuto već sada ima i prevod i sve to, mi najpre da vidimo taj film, odnosno treći nastavak. I iz Leskovca smo. Pa, pa, pa da onda možemo možem, možem praviti ovde i projekciju, nije uopšti problem. Ovako, projekcija je 15. genuara, prevod ja se nadam da ćemo dobiti večeras, bar je tako, bar je bilo. Točnije, dobit ćemo materijal spreman za prevod, ovo, pa to treba prevesti sve i tudu. Ja razmišljam, možda bi bilo još lepo da se pokrije ovaj, Sever Vojvodine, Dali Sombor, Trbas, Subotica ili ne vam već pojma šta, pošto odavnije je poprilično teško do Zrenjanina, zato što moramo da idemo preko Novog Sada a i onda nam otprilike bude kao da smo otišli do Beograda, što to nije mali put. Pa bi možda treba da se pokrije, sad sam nešto razmišljao o tome. Ali još ćemo vidjeti to i možda taj levi deo Srbije vidjet možda to dostijemo za rasnije ili vidjet ćemo. Nije Ništa da nismo čuli, ajde ove. Sad čekaj, red sam. Sada bih doleza i prečuvi prema internetina slabo, ali pući ćemo. Ko je nov, ko nije nov, ide se redom i nema upadanja u reč, preskakanja reda, svi lepo sačekajte, svi ćete dobiti priliku da kažete šta imate, samo nemajte preko reda. Neka, mislim, disciplina bi trebalo da postoji. Koliko toliko? Ok, znači, a, to je to od prilike. A, šta će imati da vam za filmu? nam pa pojme, Ivane e, i Ana, da li ima nekih novosti o vezi prevoda? Nema novosti, ništa nam nije stige. Šta, šta zapravo podrezunavaš pod novostima, koju ko posljednju informaciju imaš? Da ćemo danas dobiti materijal za prevod i da će to trebati da počne da se radi. Pa... Od prilike o tome je bilo na sastanku u četvrtak da treba danas da stignu prevod, jer nije stigli ni ugovori ni prevod, jedino što smo dobili jeste ono zadatak da napravimo spisak svih onih koji će raditi na njemu, da bi svako od njih dobio taj ugovor koji treba da potiše i nakon toga stižu o, tra transkripti na 30 strana i to je to. Imaće on dve najmijede da ga završimo, nakon toga Peter uzima i sastavlja DVD Dobar i velika je novost što na sve zajedno trenutno ima petnestoro u, u, u timu za prevođenje što je supercikno. Ok, sad da molim koordinatora da nam iskaču pre reda. Ovo je ovako, e, znači to su od prilike te novosti. Film je petnestog, Zrenjanin je sto Beograd i... Niš na 90%, tačnije sređe se sve, trebalo bi sve da ispadne ok, čim bude sređeno, okačit ću na sajtu koji je još jedno www.tzmrs.org okačit ću sve lokacije i sve potrebno oko filma, dalje prevod bi trebalo da se dobije, očekujemo ga, plakati će biti urađeni Pokušat ćemo da pokrijemo što je to bolje medijski, znači TV, radio, stanice, možda neke novine, socijalne mreže, definitivno tu. Očekam od svih vas da maksimalno spamujete Facebook, MySpace, Twitter i šta već koristite. Dalje, bit će na našem sajtu, bit Opet ti plakati, viće možda neke brošure, na tome se još radi. Uh, I to je to što se tiče filma, ja mislim da li inako ima nekih pitanja, idemo redom od Ane. Evolutno ne. Bojane? Ne, ništa, sve. Siro. Da, Zanima me samo da li znate da, neče, da, da, da se neće ni time ovi time um, frame-ovi uskladživati sa, sa, sa prevođenim tekstom, da li znate to, ne znam. Na šta misliš, šta Recimo primjer, ako, ako bude uh, neki prijevod i sad on će time frame od tog prijevoda ići uh, uh, Po engleskom, uh, po engleskom zapisu, a ne po onom prevedenom. Dobro, ali bila je reč, ja mislim da će se prevod dobiti naši unproofread sa baš video failom, pa mislim da će se to sve srediti. Ono što sam juče govorio sa Gmanom, baš posle linguistik sastanga koji je bio i on je, meni, on je rekao da znači dobri dobri imate kompletnu kompletnu uh, rečenicu celu uh, niti ne znate šta je bilo prije niti nećete saznati šta je bilo kasnije i da time framei kao što je rekao meni Sa Jimenez luče uopće neće biti uh, koordinirani na na prijevod nego na originalnom uh, jeliku znači na engleskom pa I... dobro to zamisli se da prevediš, prevedeš nešto i onda zbog time frame-a tebi, tebi uh, podnapisi pod, pod ili ostaju ili ti prebrzo idu, znači onda će neki dio prevoda uh, biti gore kad će recimo se već početi druga rečenice. u tom stigu sam kontekstu sam mislio. Znači on neće sam uh, koordinirati uh, tih uh, time frame -ova. Ali ne znam kakva je mogućnost da li to moći, ako će to biti zapečeno na CD, ne vjerujem kad ćete dobiti CD, ne vjerujem da će moći se to popravljati kad to veće bude upaljeno na CD, mislim ne znam, pitam. Da ne bi ono da, da će se govoriti o, o, o nešto drugo, preo će biti toktalno nešto treće, toto samo. Koliko se ne ja razume, znači dobit pre nego što to bude završeno, ono Finalno dobićemo ćemo videomaterijal da pregledamo, još jednom da li je sve okej, bar je tako bilo reći ove, sad vidit Čekaj, onda je nelogično Milane, ako ti dobivaš videomaterijal prije nego što će ti poslati onda u čemu svrha onda da se radi na taj način, ako će vam onda već poslati cijeli razumeš opet opet je to prije premijere i onda to nije ništa drugačije ako odmah pošalje sve odjednom. Ne ne ovo bi bilo je samo za jednu osobu koja bi radila to i opet bi se potpisivao ugovor i to bi bio video niskog kvaliteta čisto ovaj da se uz zvuk proveri da li to lepo ide. Izvinim kao što je meni juče taj ja Samo što ja da kažem da to opšte nije problem, ili, realno biti sisti princip kao što je na dot subu, znači ide timing taj po engleskom i onda ti radiš red za redom, samo što nećeš dobiti, ovo, sam nećeš prevoziti red za redom, dobit ćeš izmešane redove i ti ćeš nemo prevoziti izmešane redove i on će ih vratiti u pravi redosled i na kraju će po tomu Znači sve, sve će biti dobro, samo što nećeš imati u vidu kompletan tekst, kompletan scenarij ono taj tehnički deo neće ništa ni kasniti, niće ranije, niti ovo će se prehlapati. Okej, okej okay, okay, jer, jer kao što sam jač, meni to Gman juče nije rekao, da ćete vi još dobiti neki video poslje svega toga, to je prva stvar i prva stvar, uh, uh, to što je, čekaj samo u knutak šta je još, bila, još je bila jedna stvar, samo sam otak odmah Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. Da, uh, i sam Jim je rekao, kad ti, uh, kad ti govoriš o filozofski engleski, uh, jako je bitno da znaš što je bilo prije i što stredi kasnije, a ti govoriš o nekim osnovnim riječima na engleskom jeziku, lako je preve, prevesti uh, rečenicu odnosno taj cijelj jedan, uh, komplekt, ako ti se ne na sljedeći, znači tu, tu, tu, tu meni nešto nije baš timalo i, i G-Man i je rekao da odmah kad, kad će doći um, na dot sad, da će jako vjerovatno da će morat uh, napraviti proofreading uh, u engleskom jeziku, jer je sam PJ rekao, to opet citiram G-Mana, da, da, da, da, da će biti još uvijek nekoliko engleskih grešaka i sad ako, ako će se ne u filozofskom smislu protumačiti protumači drugačije jer ne zna što slijedi i što će doći prije toga, doći će do velike zabune. I to je sam Jimen rekao, a rekao je tako je P.J. naredio, ja ne mogu ništa ovde. Ja samo kažem da je dobro da se pripremite na to, Uh, to ne bi bilo onda postoji još gore od toga, misli da ne bi bilo još gore dano. Zadnji put kad je Peter bio na sastanku, baš se pričalo o tome i znam da je on rekao sam da će se gledati da, da to budu razumljive celine koje se prevode. Znači da ne budu rečenice ili po dve, tri reči, nego da to bude pasus koji je razumljiv. Ali ne vidimo ovaj Zar zašto uopšte dalje da raspravljamo ovome dok ne vidimo pa uh, u celom ovom procesu oko prevoda čuo sam toliko mnogo tih rekla kazala da na kraju ne ispadne ništa da se poklapa jedno sa drugim tako da najbolje je da mi sačekamo to večeras ako bude večeras ako ne onda ovih dana ovaj, pa onda da vidimo Okej okay, hvala Evo mi se vidim. Ok, a, idemo dalje, ovaj, što smo stali? Ivana, Mina, da li vi imate neke pitanja? Ja bih pitala da li, ovaj, pošto Robert je spominjao letos da je dogovorio da u CK13 možemo praviti projekcije jednom nedeljnom ili tako nešto, da li to još uvek stoji, da li bismo mogli napraviti projekciju tamo ovaj, u Novom Sadu ili ne? Bilo je priče, dobro mislim Robert je a, preko nekih privatnih konekcija to sve dogovorio, ali mislim da i dalje ostaje ta priča. O, o, samo treba proveriti i treba videti sa novosađenima od kojih trenutno ovde ne vidim nikoga. O, o, ali... Možda će biti u toku ove nedelje sastanak u Novom Sadu, a, pa bi mogli onda to tako tamo da rešimo. Pošto ja bih stvarno još jednu projekciju ovde negde jer a, Zrenjanin je iz ovih krajeva jako teško dostupan. A, može dalje ili imate još nešto? Dalje ako, za mladena pa nije loša ideja ako bi te grupe pristale, naravno da smo za to, Sa, svaki vid promocije je dobro došao. A, mi, nije tu snežana? i ovaj, nešto me za izakom pa sam se malo zgubila, <laughs> možeš mi ponoviti pitanje? Peđa ti si rekao dalje, tako? Da, da. da, da, da. A, s nevjelom sam sam pitao da li ima bilo kakve pitanje u vezi filma i promoći i nadbojima. Ne, kud mene je sve u redu, nemam pitanja za sad. A, srđene. Ve... Ve... Jole... ...đorđe... Mene samo interese je toko su realne očekivanja ovdje moguće na ljudi u... Uh, izvini. Izvini. E, mo možeš li da otkucaš, ovaj, pošto jako ti je loš zvuk iz mikrofona, ništa te ne razumem. Intelektualni odpad. Intelektualni. Uf, dođe redi na nas. Kude oh. ste be? Ovako. Oh, <laughs> da krenemo. <laughs> da krenemo. Zavim, Ovo, ovaj, Dakle za svakoj neznem smo iz Leskovca i 2009 godine smo organizovali Z day manje bitno u Leskovcu da U Leskovcu naravno imamo magazin koji se zove mladi reporter u celoj Srbiji se tako distribuira i mi to većaj već godinu dana tako da možemo tu objaviti imamo prosto šta vidite ćemo da li će to biti kulturni centar ili će biti tu jedan klub koji je onako isto dobar tako da da ćemo to raditi vraćamo plakate sve što je potrebno Takođe da što se tiče nas, jedan problem Leskovac je sigurno tu. Jeste. On se Da, pored toga imam i bend tako neko želi da nas čuje, el' to ka kucana na YouTube-u i ono pesma mali. Je to ti je sad za za iz hrvatski ovde kaže Elemental etri TBF. Obe ja ne znam, imam neku lošu saradnju sa njima kad je u pitanju kao ne znam Zide, Zaygeist, zi, ono Stygaiist ideologija. A, mi kada smo radili spot za malog čoveka, super smo prošli recimo kod dubioze kolektive, Marcella i tako dalje. A ovaj, ne znam, Elemental mi je nekako bio mlak na odgovorima. Leto ti čini misli da mogu da, da podrže celu tu priču, ali su, ne znam. Leto štuke su tu, tu jako dobro. Leto štuke su nas podržali to. Franki je, je možda tu onako koji je angažovan. Edo majka, to možeš da vidiš, da vidiš. A, to je to za sad. Super, onda ovaj, mislim, svaka saranja sa bilo kakvim grupama i poznatim ličnostima nam je dobro došla, tako da ako bilo ko uh, zna nekoga iz takvih krugova ljudi ovaj, koji bi bili voljni da pomognu, a mo, može evo, prvo da se vi pomer, povežete sa mnom pa na kraju i oni da se to organizuje evo, ovaj pošto to, to bi nam stvarno puno značilo te da ovaj možemo još ovaj da a dakle intelektualni otpad je, je tri stvari odnosno će kao, kao, kao band Zatim tu je provera mikrofona, to je naša radijsko emisija, znači ja sam i radio voditim na, na Leskočkom radiju. Ovo je tako da mi o SciGuistu pričamo od 2009. godine i na radio stanici i tako dalje, tako lepši. Šta je tu kao treći dao? Pa da, emisija, Ben, sajtovi naši koji su tu, www.interaktualneotpad.com, jer smo to rekli. Da, ima tu dosta ljudi koji pišu, pišu za, za sajt, to možete da vidite na sajtu. Tako da, e da, godite večera s Firent, Rambal Modelus nastavlja priču, vidim da ga pominjete ovde, on je isto kraj, i ja mislim ako ovo neko ima neku sradnju da, da bi on to podržao. Da, Rambal Modelus dolazi u Leskovac sad, ne znam, mislim da 20, da. pa eto, mi organizujemo tu nešto pa možemo i da vidimo s njim što da, da ne. Da, možete, možete. Eto, baš ćemo pa pričati. A, možete, imate li Skype ili tako nešto da se povežemo pa da se malo više čujemo oko toga? Da, Slobodan Stojičić, Leskovac, verovatno vam piše. Stojičic. S-t-o-j-i-c-i-c, S -t -o -j -i -c -i -c. dakle Slobodan Stojičic, verovatno piše Leskovac, ili kako već mislim da, da, da me nema mnogo. Pa možemo, jedan predlog samo Milane, eventualno da povežemo sajtov, u smisku da linkove za, za TZNR-S i obranu. Može, ovaj, to nije nikakav problem, na tome se već radi, samo nisam našao nadovoljan pro sajtova koji su voljni za to, ali da, ovaj, kogod želi, samo nek mi se javi i dodat link uh, za sada na stranicu linkovi, a uh, planiram uskoro jedan deo na sajtu da odvojim za banere, ovaj, samo još hoće da to smislim, da to i dizajnerski izgleda lepo. Pa dobra, lebo sad čim su, kad su momci ovde, uh, odmah, to, to je to, samo hvateni. Ok, pa dodao sam vas, evo dodao sam vas sad na Skypeu, pa ćemo se mi definitivno još čuti oko svega ovoga, ovaj, i stvarno je ovaj, super što ste voleni za sradnju. Uh, da, Ivana i Mina možete, kogod je tražio. Uh, imam pitanje samo ovaj, za Snežanu, pošto spominje neki tim koji će raditi medijsku kampanju i tako to. Ovaj, budući da sam koordinator komunikacije, po stvarnu bih voljela da znam ovaj, šta će da se radi, ko će to da radi i kako će da se radi, čisto ovaj, informativno ako nije problem. A, o tome ćemo kasnije, ovaj, pošto treba i sa mnom da se čuješ pre toga. Da li još neko ima nešto o izi filma? Evo, G-Man je sad rekao da je dobio, upravo je dobio transkript i posleće e-mail koordinatorima grupa uskoro, tako da te postavljam da samo što nam nije stigu. Super. Konačno nešto da se radi u tom roku kad je planirano. V promeni, hot keep, molim te. Ako je to, to što se tiče filma, ako voleo bi te informiš sve i o progresu koje smo napravili na polju timova, ako, znači, konačno sam dobio opise svih timova, početno sam da radim na projekt managmentu zaiste, Ovih dana će biti završeno, ja se izvinjam što ne može pre, ali stvarno ovaj ne stižem, jednostavno, pošto sam radim na tome, ali u, ne znam, znači najkasnije do kraja nedelje će biti odrađen projekt management i opisi svih imova nalazit će se na sajtu. planuje da na sajtu okačim i e, snimke svih sastanaka tako da budu e, u arhivama, da se mogu slušati i da svi mogu da isprote šta se dešavalo u proteklih sastanaka. Možda će tu biti neki, recimo, kraći zapisnik. Što dalje, samo sekunda, da pogledamo beleške. Da, upustvo za film na sastanku će biti i, evo sad ovaj prvi put spominjemo ovo, ali imam ideju da na sajtu naprijem nešto što će nam pomoći ovaj, da se malo bolje organizujemo, u smislu da svaki član sajta napiše lokaciju odakle i da to postoji na nekoj mapi, pa da se time lakše povežemo i ovako u fizičkom, a ne samo internet smislu, što nam opet pomaže oko raznih organizacija, manifestacija itd., I eto, ipak ćemo ovaj lakše isprotiti odakle koje i kako stvari stoje u pokretu. To su za sada ideje, znači gledat ću što pre da ih isprovedem u delo i ovaj također da se povežemo sa raznim sajtovima koji podržavaju ovakvu ideju. Da li imate nekih pitanja idemo redom od Dane? Ne, ništa. Bojane, Čiro, Damjane, Ivane, Mina. Već mi je htalo. Ok, to ovaj, izvinjam se što sam vas ali to moramo ovaj, posebno da popričamo. E, sad dajde ovaj, kad se već tu, znači koordinatori. A, kako? U stvari, to je za sada koordinator za linguistic team su u stvari dobro, -ko koordinatori su Ivan i Ana, za communication team je Mina, za media team je Nenad i za tehnički tim je Šomi Beše. Euh, moraćemo da održimo još jedan sastanak kad ovo rešim i da se dogovorimo o koordinacije svega ovoga. Euh To je to. Idemo dalje. E, Nataša. Ja sam se sad ključila, tako da ne znam ni o čemu ste pričali. E, dobro, onda kasnije. E, Mladite, nenade, peđa. Ništa dalje. Šomi. Snežana. Ništa, ništa sve. Srđene. Ja sad ću za par minuta to objasniti, veđe ove Ćorđe imate li nešto intelektualni otpad, dobro, ne znam ni koliko ste vi upućeni sada u našu internu, ali u ovom postojeći timovi, pa bavit ćemo se nekim raznim stvarima, pa dobrodošli ste do sviđu koji najviše budete. Ništa, ništa, ništa. Samo da uzem kanap da se obesim. Nemamo ništa već šta bi smo dodali, je to sve nam je, nije jasno. Ok, gledat ćemo da vas uputimo ovih dana. Ana, izvoli pitanje za film. E, juče smo se Međole ja videli sa Slobom i diskutovali smo malo na onu temu oko termina. Pošto je termin koji on nešto planirao bilo 11 pre poodne u subotu. I ne znam sad šta je s tim bilo, ali je ove, i rekao da mu što prejavimo termin koji pa ako niste nešto dogovorili prosto možda da se konsultujemo oko tog termina. I isto tako smo se dogovorili da sedamo u kole da dođemo do Novog Sada nešto krajem ove nedelje, odnosno sledeće. Pa to može da bude dobra prilika da se da se eventualno i nađemo svi ili bar jedan deo nas ili tako. Da Oj, to sam sve spominjao već, ali nema veze, Oaj, Rekao sam da bi trebali da održimo sastanak, pošto vi Beograđani dolazite i nadam se ne samo vas, strogo, nego da ćete se okupiti, koliko vas bude moglo da se pojaviti u Non-sadu, da će se maksimalan broj Novaosađana okupiti. I mi odavde Još ovih ostalih krajeva ako uspemo da dođemo pa da odradimo neki sastanak. A što se tiče termina A što se tiče termina, ovaj ne znam, ta vi smatrate da je najbolje pomenije to nekih 16 17, 18 recimo. I ne, ne moraju i sve isto vreme, kako najviše bude odgovaralo, tako će ići sve projekcije. Sad, ovaj, koje je vama najidealnije vreme, pitam sve radom, pa možete to da napišete dole u chatu da ne bi svi ovaj govorili. Znači po meni to 16, 17, 19, 18, nam pojma pa vi prodložite svoje. A, film traje tačno dva sata. K'o ti je to rekao, Ana? Na sastanku ovaj, lingvistih tima je rečeno da film traje dva i to sata. Pa ja zadnji put sam ove i nekoliko puta već e, juče su rekli Ivane ti si isto bio mislim da je da, i zapisala sam da je 2,5 sata Moje znam da mi je ja Ajde, ajde 2,5 sata traje kompletna verzija verzi verzi ali u bio skupima ne... Ne dozvoljavaju da se pušta više od dva ili treba nešto dodatno da se plaća ili uglavnom tako neki forima, tako da imam ta verziju za bioscope od sata. E, Ovo ovaj, je upravo to sam ješao da kažem. Ve, ubit ću te promeni hodki. Ovaj, ovako, film će trajati 2 sata za bioscope zato što je iz mnog razloga nepraktično puštati duži film u bioskopima kao što su na primjer i sam ovaj način puštanja koje traka dosta će koštati će te opet idu tu na double edit d oni su u bioskopi ni u mogućnosti zato što to tako jako mnogo je naporno ljudima dugo se i sala zauzima i to i to tako da 2 sata traje verzija koja će se puštati u filmu Posled toga od 2,5 do 3 sata će se pojaviti na internetu u roku od neke 2 do 3 nedelje i onda će se opet raditi i taj prevod ovaj, ili će se raditi sve jednom, to ne znam, ali uglavnom uh, film koji ide u bioskopima traje 2 sata dalje. Dakle već pričam, što se tiče promocija srđene, opet nisi pazio na času, ali i to sam malo spomenuo, plakati, ovaj, treba što pre da pošaljem, eh, pripremu za plakate, što mi naravno ovoj zavisi od toga gde će se sve film prikazivati, tako da bih to da rešim u toku nedelje. Pa tamo od nove godine već da bude sve izlepljeno plakatima, ako ne pre brošure, još nisam siguran kako će to ići, pošto nismo baš najjači sa finansijskim sredstvima trenutno, ali u planu su brošure da se rade pa makar da ih nam pojma štampamo kao što smo radili do sada kućna varijanta itd. ili bar neki flyeri za kafiće dalje Znači socijalne mreže maksimalno, naš sajt, a, TV, radiostanice, novine, u principu svi mediji. Ovo, što, šta god uspemo da odradimo, uradit ćemo. E, upravo sam sa, sa, sa, sa G-Manom na, na toku, 2,5 sata traje film. 2,5 sata traje film, ali 2 sata za bioskope. Mm, e, uh, proveri to po što evo sad pričamo, kaže da vas da obavestim da je došlo do promene. Prosto proveri to da da ne bi bilo, znaš, na premijeri nekih problema oko toga. Uh, ah, ajde, čekaj, sad ću ja da proverim. E, 2:40, kaže, tačno 2, 2, 2 40, ali je ja... Ajde pitaj ga da li uh... Je to za bioskope ili kompletna? Znam da kompletna traje 2.40, toga sam svestan da bih te rekao, jer je također da će 2 sata da traje film za bioskope. Da, ja sam isto liče kad s tim pitao, rekao mi je da zbog tehničkih stvari 2 sata, a ona traje is... 2.5. Kaže, this is for screenings too. 2.5, 2.666 sata. Google unlike the info we were given earlier. Let them know that uh, this has been changed. Dakle, oba će trajati uh, 2,666 sati. Mislim da je to važi da je to ljudi koji organizuju projekcije, prosto da ne bude da, da, da, da to nisu znaju. Okej, okay, ađe ovo jaš jednom da proverim, pošto to ne nije bilo reč, ali hvala na informacijama, samo što Meni je dosta stvari onda uh, kako su tako naorganizovali i naosbi pa valjda zato je prebrzo sve išlo pa nema veze na samo zato Milane. Ma pa biće to show program. Znači, toliko stvari treba da se uradi, oni uopšte nisu svesni. Oni su zakopli kvali celu priču sa multilingual prevodima i da juju ju, ju. Pitiš što će toga se biti Nije što su oni zakomplikuvali To bi bilo veoma prosto Odrađeno da oni ne meniju, uh, Ono što kažu Svaka 2 do 3 dana Znači jedan dan je dva sat, drugi dan je Dva i po treći dan je tri Pred toga isto sa prevodom Ići će red po red, ići će Pasus po pasus, ići će ceo prevod Pa onda ići će skremblovan prevod Pa ići će ovo pa ići će ono Znači ne znam a sad je ovaj već E, malo kasno da se uopšte te proakcije i otkažu, ne znam, ovo ću maš da proverim. E, Milane, ja bih samo malo izvan svega tog ovdje me Natalija, još si ti poslao one falove, je samo toliko da znam. Ove, Mića mi je odgovorio da će u ponedeljak da obavi sve. Ili Mitija, izvinjam se. Mitija, Mitija, hvala, hvala, je samo toliko da znam. Hvala. Mi šta ću informacije sve još jednom da proverim za svaki slučaj i taj sastanak u ovom sadu je od sada, od upravo ovog trenutka obavezan. Mislim, nisu svi obavezni da dođe, on je sastanak obavezan, par ljudi će morati da se pojavi, da se to organizuje, pošto ovako ne možemo dalje da nastavimo bar ja želim ovako da radim. Ništa, mislim da je to, to za večeras. Što se tiče sastanka, možemo preci gore u standardnu sobu, ovdje da nastavimo što imamo neopelezno, ovaj, pošto ove teme smo manje više pra, sve.